Розділ сорок восьмий. Яскраво спалахнула біла лампочка, що означало, що дзвонять по особистому телефону. Алло. Доброго ранку, любий. Чіткий, схрипотою голос важко було не впізнати. Тобі не варто було б мені дзвонити. Вона засміялася. Раніше тебе не дуже непокоїли ці речі. Ніколи не повірю, що Елізабет зуміла приручити тебе за такий короткий час. «Що тобі від мене треба?» – запитав Рис. «Хочу побачити з тобою сьогодні увечері. Це неможливо». «Не злий мене, Рис. Мені приїхати до Цюріха чи...» «Ні, тільки не в Цюріху. Він зам'явся. Я приїду сам». «Так воно краще. Тоді на старому місці, як завжди, Чері». І Елен ров мартель повісила слухавку. Рис повільно опустив слухавку на важіль і замислився. З його боку, це було лише коротке захоплення гарною та запальною жінкою. Все це вже у минулому. Але позбутися Елен було не так просто. Шарль їй набрид до чортиків, і тепер вона хотіла Риса. «Ми чудово підходимо один одному», – казала вона. Елен Рофмартель мартель завжди знала, чого хоче, і суперечити їй було небезпечно. Рис вирішив, що правильніше все ж таки з'їздити до Парижа. Потрібно дати їй зрозуміти, що між ними все скінчено. Декількома хвилинами пізніше він уже входив до кабінету Елізабет. Побачивши його очі, вона засяяла. Вона обвила його шию руками і прошепотіла. «Я якраз думала про тебе. Давай помандруємо з роботи і поїдемо додому». Він усміхнувся. «Ти стаєш сексуальним маньяком». Вона вже притулилася до нього. «Знаю». «Ну, правда, це здорово?» «Боюся, що сьогодні ввечері маю летіти до Парижа, Ліс». Вона навіть не змогла приховати свого розчарування. «Хочеш, я полечу з тобою?» «Немає сенсу. Маленька ділова зустріч. Трохи згодом повернуся. І ми разом повечеряємо». Коли Рис увійшов до знайомого крихітного готелю на Лівому березі, Елен, сівши за столиком, уже чекала його в ресторані. Скільки Рис пам'ятав – вона ніколи не спізнювалася. Завжди зібрана, діяльна, напрочуд гарна, розумна, чудова коханка. І все ж чогось їй бракувало. Елен не знала почуття співчуття. У її безжалісності проглядався холодний розрахунок невблаганної вбивці. Вона змітала всіх і вся на своєму шляху. Рису зовсім не хотілося потрапити до списку її жертв. Він пиців до неї за сіл. «Ти непогано виглядаєш, Любий!» – сказала вона. «Одруження тобі явно на користь. Гарна в ліжку, Елізабет!» Він тільки посміхнувся, намагаючись згладити її нетактовність. «Тебе це не стосується!» Елен нахилилася вперед і взяла його руку до своєї. «Ах, Чері, ще як стосується!» Вона почала м'яко погладжувати його руку, і він, по представив її в ліжку – Тигриця, неприборкана, дика, майстерна і ненаситна. Він тихенько визволив руку. Очі Елен стали холодними. «Як тобі в ролі президента Рофа та синів, Рис?» Він майже забув, якою пихатою і жадібною вона була. Пам'ять знову воскресила їхні нескінчені розмови на одну і ту саму тему. Вона буквально марила ідеєю стати на чолі концерну. «Ти і я, Рис!» Якщо прибрати Сема, який у нас з тобою відкриється простір для діяльності? І навіть у ліжку. Це моя фірма. В моїх жилах тече кров моя. Кров Семуеля. Моя. Так хочу. Хоу, люби мене сильніше, мал. Влада була найсильнішим еротичним стимулятором для Елен і небезпека. «Навіщо я тобі знадобився?» – запитав Рис. «Мені здається, настав час подумати про майбутнє. Не розумію, про що це ти». «Я тебе дуже добре знаю, Любий», – сказала вона злісно. «Ти так само чистолюбний, як і я. Думаєш, мені невідомо, навіщо тобі знадобилося стільки років бути тільки тінню Сема, коли ти мав безліч пропозицій очолити будь-яку фірму?» Тому що ти був упевнений, що одного прекрасного дня саме ти станеш на чолі Рофа та синів. «А тобі не здається, що я міг залишатися у фірмі, бо любив Сема?» Вона посміхнулася. «Звичайно ж, і, то і тому ти тепер одружився з його маленькою чарівною дівчинкою». Зі свого гаманця вона дістала тонку чорну сигару і піднесла до неї платинову запальничку. Шарлі каже що контрольний пакет акцій Елізабет залишила за собою, і що вона проти того, щоби пустити акції у вільний продаж. Так, це правда, Елен. А тобі не спадала на думку, що трапиться з нею щось непередбачене, і тоді саме ти успадкуєш увесь її стан? Не відповідаючи, Рис дивився на неї довгим поглядом. Розділ 49 у себе вдома на олігата Івопалаці палаці випадково визирнув із вікна вітальній обомлів від жаху. По під'їзній алеї до будинку повільно котила донатела з їхніми синами. Симонета була на горі, відпочивала по обіді. кипучи від обурення, готовий на все, навіть на вбивство, Іво стрімголов вискочив на зустріч своїй другій родині. Він був такий щедрий до цієї жінки, такий добрий, так любив її, і ось тепер вона навмисно намагається зруйнувати його кар'єру, засмутити його шлюб, зіпсувати йому життя. До Натела вилізла з ланча флавія, який він власноруч подарував їй. До чого вона все-таки хороша? Слідом за нею з машини вискочили хлопці і кинулися йому на шию. О, як любив їх Іво! О, як було б чудово, щоб Симонета ще не встигла прокинутися! Я приїхала поговорити з своєю дружиною, рішуче сказала Донатела і, повернувшись до хлопчиків, наказала Хлопчики, за мною. Ні, розлютився Іво, як ти мене зупиниш? Не побачу її сьогодні, побачу завтра. Іво був притиснутий до стіни. Всі шляхи до втечі були відрізані. І тим не менше він розумів, що ні вона, ні хтось інший не зможе знищити те, що він на силу здобув своїми власними руками. Іво вважав себе порядною людиною і не хотів робити те, на що його змушували обставини. І навіть не стільки заради себе, скільки заради Симонети та Донатели, заради всіх своїх дітей. «Ти отримаєш свої гроші», – пообіцяв Іво. Донатела подивилася йому просто вічі «П'ять днів», – сказала вона. У Лондоні сер Алек Ніколс брав участь у парламентських дебатах у Палаті громад. Він повинен був виступити з основною доповіддю з вирішального питання про хвилю робітничих страйків, яка загрожувала завдати серйозні шкоди британській економіці. Але йому важко було зосередитися. Думки його були зайняті телефонними дзвінками, які протягом останніх тижнів не давали йому спокою. Де б він не знаходився – у клубі, у перукаря, у ресторані, на діловій зустрічі – вони незмінно його діставали. І щоразу Алек просто війшов в слухавку. Він розумів, що їхня вимога – це лише початок. Захопивши над ним владу, вони дістануться його акцій і заволодіють частиною гігантської фармацевтичної корпорації, яка виробляє будь-які ліки та наркотики – Цього він не міг допустити. Вони дзвонили йому по чотири, а то й по п'ять разів на день, і нерви його були на межі. Сьогодні його турбувало те, що вони взагалі не подзвонили. Він думав, що вони зателефонують під час сніданку, потім чекав їхнього дзвінка під час ленчу у клубі. Але телефони мовчали, і мовчання це здавалося йому зловіснішим, ніж телефонні погрози. Тепер, звертаючись із промовою до членів парламенту, він намагався не думати про це. У робітників немає вірнішого друга, ніж я. Наш робітничий клас – це основа держави. Саме робітникам країна і всі ми, її громадяни, завдячуємо своїм прогресом. Вони – справжня еліта держави, її сталевий хребет, що тримає на собі добробут і процвітання могутньої та доброї Старої Англії. Він зробив паузу, однак у долях нації настає час, який потребує певних жертв від її народу. Він говорив чисто механічно, навіть не вдумуючись у сенс вимовлених ним слів. Можливо, думав він, йому все ж таки вдалося відлякати їх тим, що він не піддався на їхній шантаж. Зрештою, вони були лише дрібною злочинною зграєю а він був сером Ніколзом, членом парламенту. Швидше за все, вони тепер назавжди дадуть йому спокій. Промова сера Алика закінчилася під грім оплесків рядових членів парламенту. На шляху із зали засідань його перехопив службовець парламенту. «У мене до вас доручення, сер Алеку. Алику обернувся. «Слухаю вас». «Вам слід терміново їхати додому. Стався нещасний випадок». Коли він приїхав, Вівіан уже заносили до карети швидкої допомоги. Поруч із нею метушився лікар. Алек, навіть не встигнувши як слід пригальмувати, кулею вискочив з машини. Він глянув у знекровлене, побіліле обличчя дружини, що лежала на ношах без свідомості. І повернувся до лікаря. Що трапилося? Лікар безпорадня розвів руками. «Не знаю, сер Алеку. Хтось мені зателефонував і сказав – що трапився нещасний випадок. Коли я приїхав, виявив леді Ніколс на підлозі спальні. Її, Її коліна були цвяхами прибиті до підлоги. Алек заплющив очі, намагаючись впоратися з Нудотою, що раптово підступила. У роті вже відчувався присмак жовчі Ми, звісно, робимо все, що в наших силах, але гадаю, вам треба бути готовим до гіршого. Леді Вівіан навряд чи колись зможе ходити. Алек відчув, що в нього перехопила подих. Похитуючись, він попрямував до швидкої допомоги. «Ми впорснули їй велику дозу боли заспокійливого», – сказав лікар. «Вона вас може не впізнати». Алек, здавалося, навіть не почув його слів. Він важко видерся в швидку допомогу, сів на відкидне сидіння і витрівшився на свою дружину. Не помітивши, як зачинили задні дверцята, як заревіла сирена і як швидка допомога рушила в дорогу. Він узяв холодні руки вівіан у свої, очі її розплющилися. Алеку неворазно прошелестіло в повітрі. Очі його сповнилися слюзьми. Рідна моя, рідна моя, двоє в, в масках притиснули мене до підлоги. Зламали мені ноги. Тепер ніколи більше не зможу танцювати. Назавжди залишуся калікою. «Алеку, ти не кинеш мене?» Він тицнув головою в її плече і заплакав. Це були не втішні сльози розпачу, але було в цих сльозах і те, що він сам собі боявся зізнатися. Вони мали полегшення. Ставши калікою, вівян тепер буде належати тільки йому. Але Алекс знав, що цим все не скінчиться. Вони ще не сказали свого останнього слова. Це був лише перший дзвіночок. Позбутися їх назавжди він зможе лише тоді, коли повністю виконає їхні вимоги. І негайно. Розділ 50. Цюріх, 4, 4 грудня. Рівно о півні, на комутаторі головного управління Тюріхської «Кримінал-Поліцай» пролунав телефонний дзвінок, який був переведений до кабінету старшого інспектора Шміта. Коли старший інспектор перестав говорити телефоном, він негайно вирушив на пошуки інспектора Макса Хорнунга. «Все закінчено», – сказав він Максові. «Справа рофа завершена, вбивцю знайдено, жвава летить до аеропорту. Ви ще встигнете на свій літак. Макс заклипав очима. І куди ж я лечу? У Берлін. Старший інспектор Шміт набрав номер Елізабет Вільямс. Дзвоню вам, щоб повідомити хорошу новину, сказав він. Охоронці вам більше не знадобляться. Вбивця спійманий. Елізабет судом настиснула трубку у долоні. Нарешті вона пізнає ім'я свого безликого ворога. Хто ж він? — запитала вона. — Вальтер Гаснер. Вони мчали автострадою у напрямку Ванзеї. Макс сидів на задньому сидінні поруч із майором Вагеманом, а на передньому сидінні їхали ще двоє інспекторів. Машина зустріла Макса в аеропорту Темпельгоф, і майор Вагеман коротко виклав йому справи. — Будинок оточений з усіх боків, — закінчив він. Але все одно треба бути дуже обережним. Як заручник, він тримає дружину. «А як вам удалося вийти на Вальтера Гаснера?» – запитав Макс. «Завдяки вам. Саме тому я хотів би, щоб ви особисто були присутні при його затриманні». Макс здивовано підняв брови. «Завдяки мені?» «Пам'ятаєте, ви розповіли мені про його візит до психіатра?» По якому снаїтії я розіслав опис Гаснера іншим лікарям психіатрам і з'ясував, що він звертався за допомогою більш ніж до шести із них. І щоразу під іншим ім'ям. І більше у них не з'являвся. Він знав, що хворий. А кілька місяців тому до нас у поліцію зателефонувала його дружина, але коли наші люди приїхали, щоб з'ясувати, в чому справа, вона відіслала їх назад. Вони повернули з автостради. Тепер уже було недалеко. Сьогодні вранці нам зателефонувала поденниця, фрау Мендлер. Вона повідомила, що коли в понеділок прийшла прибиратися в будинок Гаснерів, то з господиною будинку їй довелося спілкуватися через замкнені зовні двері спальні. Місіс Гаснер сказала їй, що її чоловік убив своїх дітей і збирається вбити її. Макс заклипав очима. Вона там була у понеділок, а подзвонила лише сьогодні. У фрау Мендлер досить велике кримінальне минуле. Вона боялася дзвонити нам. Вчора увечері вона про все розповіла своєму дружку і він порадив їй зателефонувати нам. Вони прибули у Ванзеї. Машина зупинилася в кварталі від будинку Гаснерів, припаркувавшись ззаду до непоказного вигляду автомобілю. З нього відразу виліз чоловік у цивільному і попрямував до машини, де сиділи майор Вагеман і Макс. «Він усе ще всередині, гер-майор. Мої люди не спускають з дому очей». «Як ви вважаєте, жінка ще жива?» – поліцейський зам'явся. «Не знаю, гер-майор». Усі віконниці закриті, середини. Гаразд, все треба зробити тихо та швидко. Все на місцях, всі на місцях. Почнемо за п'ять хвилин. Поліцейський помчав виконувати наказ. Майор Вагіман нахилився до машини і вийняв невелику переносну рацію. Нею він почав тихо віддавати розпорядження. Макс не слухав, що він каже. Він думав про те, що майор Вагіман розповів йому лише кілька хвилин тому. Щось у оповіданні явно не сходилося, але часу на розпитування не було. Укриваючись за деревами та кущами, до будинку з усіх боків рушили люди. Майор Вагіман обернувся до Макса. «Ідете з нами, Хорнунг?» Максу здалося, що парк заполонила ціла армія. У деяких із поліцейських були в руках гвинтівки з оптичним прицілом, Самі вони були одягнені в кули непробівні жилети, деякі з них були озброєні тупорилими газовими гвинтівками. Операція проводилася з математичною точністю. За сигналом майора Вагімана, у вікна нижнього та верхнього поверхів були, одночасно, у вікна поверхів були одночасно кинуті гранати зі слізогінним газом і одразу – Двері парадного та чорного ходів були висаджені дужими поліцейськими у протигазах. За ними з пістолетами на поготовій до будинку кинулися інші поліцейські. Коли Макс і майор Вагіман через відчинені двері увійшли до вітальні, вона була наповнена їдким димом, який швидко випаровувався, тому що всі вікна та двері вже були відчинені навстеж. Два інспектори ввели до вітальні Вальтера Гаснера в кайданах. Поверх піжами на ньому був накинутий халат. Він був неголений із запалими щоками та запаленими очима. Макс на всі очі дивився на нього, тому що вперше бачив його особисто. Він здався йому якимсь несправжнім. Справжнім був той, інший Вальтер Гаснер, життя якого було розкладено комп'ютерами по колонках цифр, графікам і схемам. Хто ж із них був тінню, а хто тілом? «Ви заарештовані, Гер Гаснер», – заявив майор Вагеман. «Де ваша дружина?» «Її тут немає», – хрипко сказав Вальтер Гаснер. «Вона зникла, я…» Нагорі почався шум дверей, що зламуються, і декількома секундами пізніше до них долинув голос одного з інспекторів. «Я знайшов її! Вона була замкнена у своїй спальні!» Незабаром на сходах у супроводі інспектора з'явилася Анна Гаснер, яка тремтіла. «Слава Богу!» – сказала вона. «Слава Богу! Ви прийшли!» М'яко підтримуючи її під лікоть, інспектор підвів її до групи, що стояла посеред величезної вітальні. Коли Анна Гаснер підвела очі і побачила свого чоловіка, вона почала пронизливо кричати. «Все гаразд, фрау Гаснер», – спробував заспокоїти її майор Вагіман. «Вам нема чого його побоюватися». «Мої діти!» – вирощала вона. «Він убив моїх дітей!» Макс стежив за обличчям Вальтера Гаснера. Погляд його звернений до дружини, був сповнений болю та безвиході. Сам він виглядав пригніченим і позбавленим усіляких ознак життя – живим трупом. «Анна! – прошепотів він. – О, Анна! Ви маєте право не відповідати на наші запитання та вимагати свого адвоката», – сказав йому майор Вагіман. Але ж у ваших інтересах надавати нам всіляке сприяння. Вальтер навіть не слухав його. «Навіщо ти їх покликала, Анна?» Благаючи, звернувся він до дружини. «Навіщо? Хіба нам було погано разом?» «Діти мертві!» – кричала Ганна. «Вони мертві!» Майор Вагіман подивився на Вальтера Гаснера і запитав. «Це правда?» Вальтер ствердно кивнув головою. Очі його нагадували очі глибокого старця, переможеного життям. Так, вони мертві. Вбивця, вбивця, закричала його дружина. Ми хотіли б, щоб ви показали нам їхні тіла, сказав майор Вагіман. Сподіваюся, ви не відмовитеся це зробити. І раптом Вальтер Гаснер заплакав розмазуючи сльози по щаках. Він був не в змозі вимовити жодного слова. «Де вони?» – запитав майор Вагіман. Замість Вальтера відповів Макс. «Діти поховані на цвинтарі святого Павла». Усі, хто був у вітальні, відразу повернули голови до Макса. «Вони померли під час народження, п'ять років тому», – пояснив Макс. «Вбивця!» Знову завалала Ганна Гаснер, обернувшись до свого чоловіка, і всі побачили сказ, що майнув у її погляді. Розділ 51. Цюріх. Четвер. Четверте грудня. 20.00. Холодна зимова ніч настала відразу, погасивши коротенькі сутінки, що ледь зайнялися. М'якою білою пудрою, що відразу підхоплюється вітром і розноситься вулицями міста, посипався сніг. В адміністративній будівлі рофа та синів освітлені вікна з порожнілих кабінетів пливли в темряві, наче численні, блідо-жовті місяці. Елізабет до пізна засиділася у своєму кабінеті оскільки Рис поїхав до Женеви на нараду, і вона з хвилини на хвилину чекала на його повернення. Їй не терпілося побачити його якнайшвидше. Усі вже давно роз'їхалися додому. Тривожний стан, що охапив Елізабет, не дозволяв їй зосередитися на роботі. Вальтер і Анна ніяк не виходили з голови. Вона згадала, як уперше побачила Вальтера, похлопчачому стрункого, красивого і по вуха закоханого в Анну, або того, хто грав роль закоханого. Як би там не було, важко вірилося, що Вальтер був винен у всіх тих жахливих бідах, які обрушилися на концерн. Їй було дуже шкода Анну. Кілька разів вона намагалася додзвонитися до неї, але ніхто не брав слухавки. Треба обов'язково злітати в Берлін і хоч якось її заспокоїти. Несподівано задзвонив телефон. Вона здригнулася і швидко зняла слухавку. На іншому кінці дроту зазвичав голос Алека, і Елізабет страшенно зраділа йому. «Чула про Вальтера?» – запитав Алек. «Так жахливо. Навіть повірити не можу». А ти й не вір, Елізабет. Їй здалося, що вона не дочула, що не вір. Вальтер ні в чому не винний. Але поліція стверджує, вони помиляються. Вальтера ми і Семом перевірили першим. З ним усе гаразд. Він зовсім не той, кого ми шукаємо. Елізабет збентежена дивилася на телефон. Він не той, кого шукаємо. Я, мені, «Не розумію, про що ти, Алеку?» – затинаючись сказала вона. «Не хотілося б мені говорити про це по телефону», – нерішуче почав Алек. «Але ніяк не міг вилучити хвилинку, щоб поговорити з тобою наодинці». «Поговорити зі мною наодинці? Про що?» – запитала Елізабет. «Протягом останнього року, – сказав Алек, – хтось саботував концерн. На одному з наших заводів у Південній Америці стався вибух, потім було викрадено патенти, якими чином помилково помаркували отруєні ліки, усього не перерахувати. Я пішов до Сема і запропонував найняти детектива збоку, щоб провести незалежне розслідування і дізнатися, хто за всім цим стоїть. Ми домовилися, ні з ким це не обговорювати. Час, здавалося, зупинився, і земля припинила біг. Все це вона чула раніше. До неї долітав сенс слів, які вимовляв Алек, але у вухах звучав голос риса, який говорив. Хтось цілеспрямовано і завзято саботував Рофа та синів. Робилося це дуже хитро-мудро і насправді виглядало як ланцюг випадкових інцидентів. Але мені здалося, що за всім цим проглядається певна система, і я поділився своїми міркуваннями із Семом, і ми вирішили найняти приватного детектива для проведення незалежного розслідування. Голос Алека в трубці продовжував. Вони подали свій звіт, і Сем захопив його з собою в Шамоні. Ми обговорювали його з ним телефоном. І знову у вухах Елізабет зазвучав голос Риса, який говорив – Сем попросив мене приїхати в Шамоні, щоб обговорити план. Ми вирішили, що поки не знайдемо винного, все триматимемо в таємниці. Елізабет раптом стало важко дихати. Але коли вона заговорила, то спробувала своїм голосом не видати свого хвилювання. «Алеку, хто ще, крім тебе і Сема, знав про існування звіту?» «Ніхто. У цьому основна проблема». Сем вважав, що той, про кого йшлося у звіті, знаходиться у найвищому ешелоні влади в концерні. Вищий ешелон. Арис не сказав мені, що був у Шамоні, поки малюк-інспектор не змусив його це зробити. Повільно, розтягуючи слова, немов їх кліщами витягали із неї, вона поставила йому запитання, що мучило її. Чи міг Сем? «Розповісти про це Рісу». «Ні. А чому ти питаєш?» Ріс мав лише один спосіб дізнатися зміст звіту – викрасти його. Ось що змусило його поїхати до Шамоні. І там убити Сема. «Елізабет уже не слухала, що каже Алек. Шум у вухах заглушив його слова. У неї закружляла голова і, охоплена жахом, що раптово наринув, вона кинула слухавку». У голові у неї все ж міш, змішалася. Тоді, перед аварією з жипом, вона залишила Рису записку, що їде на Сардинію. Увечер аварії лифта риф був, Рис був відсутній на засіданні ради. Але з'явився пізніше, коли вони з Кейт залишилися самі. «Думаю, забіжу вам допомогти». А невдовзі пішов. «Чи пішов?» І бив озмоб. «Чи пішов він?» Тут якась помилка. Не може бути, щоб це був Рис. Ні, все в ній протестувала проти цього. Елізабет стала за столу і, похитуючись, пройшла в кабінет Риса. В кімнаті було темно. Вона увімкнула світло і озирнулася, не знаючи, що сводівалася знайти. Вона не хотіла доказів його провини, вона хотіла знайти доказ його невинності. Нестерпно було думати, що людина, яку вона так кохала, хто обіймав її і спав із нею в ліжку, може бути холоднокровним вбивцею. На столі риса лежав журнал запису ділових зустрічей. Елізабет відкрила його і перегорнула назад до вересня, до тих днів, коли вона вирішила поїхати відпочивати на віллу до днів аварії джипа. У календарі в нього стояло «Найробі». Треба перевірити за його паспортом, чи справді він туди їздив. Вона гарячково почала шукати паспорт у ящиках столу, внутрішньо згоряючи від сорому, але сподіваючись, що скоро все дуже просто порозуміється. Нижня скринька столу була закрита на ключ. Елізабет зам'ялася в нерішучості. Вона розуміла, що вона не мала морального права відкривати його. Це було подібно, Доклятво злочину, образи честі та віри, непроханого вторгнення, з якого шляху ху назад же немає. Рис, звичайно ж, дізнається, що вона зробила, і їй доведеться пояснити, чому вона зробила це. Але вона має знати правду. Вона взяла зі столу ножа для розрізання паперів і зламала замок. У ящику… У стопкою лежали різні ділові записи, доповідні записки та довідники. Піднявши їх, вона виявила конверт, адресований Рісу Вільямзу. Почерк був жіночий. Судячи зі штемпеля, лист прибув кілька днів тому з Парижа. Зам'явшись на мить, Елізабет відкрила його. Лист був від Елен. Він починався так. «Шері, я кілька разів намагалася додзвонитися до тебе». Нам необхідно терміново зустрітися, щоб обговорити наші плани, але Елізабет не стала дочитувати лист до кінця. Боковим зором вона помітила в глибині ящика викрадений звіт – пану Сему Рофу, конфіденційно, в одному екземплярі. Кабінет поплив перед її очима, і вона вхопилася за край столу, щоб не впасти. Так вона простояла цілу вічність заплющивши очі і чекаючи, коли припиниться за Тепер її вбивця знайшов обличчя. І це було обличчя її чоловіка. Тишу розірвав віддалений, наполегливий телефонний дзвінок. Елізабет довго не, р... не могла зрозуміти, звідки долинав цей звук. Голос чергового оператора весело сказав. Просто перевіряю, чи ви на місці, місіс Вільямс». «Пан Вільямс щойно увійшов до ліфта, щоб їхати до вас і підлаштувати ще один нещасний випадок. Вона була єдиною перешкодою, яку рису треба було усунути, щоб прибрати Рофа та синів до своїх рук. Як вона може дивитися йому в обличчя і вдавати, що все гаразд? Та тільки-но він побачить її, одразу зрозуміє, в чому справа – бігти». У паніці, нічого не бачачи довкола, вона схопила свою сумочку і пальто і кинулася геть з кабінету. Зупинилася. Щось вона забула. А, паспорт. Потрібно, щоб їх поділяв величезний простір, щоб він не зміг її знайти. Вона вбігла до свого кабінету, схопила зі столу свій паспорт і з серцем, що шалено б'ється, вискочила в коридор. Спалах індикатора на ліфті, швидко біг вгору. Восьмий, дев'ятий, десятий. Елізабет прожогом кинулася до сходів. Розділ 52. З Човітовекія на Сардинію можна потрапити на паромі, який перевозив пасажирів разом із їхніми машинами. Елізабет в'їхала на паром у взятому на прокат автомобілі, загубившись серед дюжини інших машин. В аеропортах потрібно було вказувати своє ім'я, а величезним кораблем можна було спокійнісінько їхати анонімно. Елізабет була однією із сотні інших пасажирів, які їхали відпочивати на острів. Вона була впевнена, що за нею ніхто не стежить, але інстинктивно чогось боялася. Рис зайшов надто далеко, щоб його ще можна було зупинити. Вона була єдиною, хто міг його викрити і він обов'язково спробує забрати її зі свого шляху. Поспіхом покидаючи штаб-квартиру концерну, вона ще не знала, куди попрямує, Знала тільки, що повинна негайно тікати з Сюріха і сховатись у надійному місці, і що доки рейс не буде спійманий, її життю загрожує небезпека. Сардинія. Це було перше, що потім спала їй на думку. Вона взяла напрокат маленький автомобіль і на шляху до Італії намагалася з автомата додзвонитися до Алека, але його не було на місці. Вона залишила йому телефонограму, щоб він подзвонив їй на Сардинію. Не дозвонившись, Максу Хорнунгу, попросила оператора також передати йому, що їде на острів. Вона усамітниця у себе на Віллі, але цього разу вона не залишиться там сама. Її охоронятиме поліція. Коли Пором прибув до Олбії, Елізабет виявила, що не треба самій йти до поліції. Поліція вже чекала її на пірсі в особі Бруно кампанії, інспектора, з яким вона зустрічалася у шефа поліції Ферраро. Сама кампанія повіси їй оглядати джип наступного ранку після аварії. Інспектор швидко підійшов до машини Елізабет і сказав. «А ми вже турбуємося про вас, місіс Вільямс!» Елізабет здивована глянула на нього. «Нам зателефонували зі швейцарської поліції», – пояснив компанія, – «і передали, щоб ми не зводили з вас очей. Ось ми і перевіряємо всі літаки та кораблі, які прибувають сюди. Шукаємо вас!» Елізабет зітхнула з полегшенням. «Макс Хорнунг. Йому вже встигли повідомити про її дзвінок». Інспектор «Кампанія» глянув на її стомлене і напружене від пережитого страху обличчя. «Хочете, я поведу машину?» «Дякую», – вдячно сказала Елізабет. Вона ковзнула сидіння водія на пасажирське, а високий інспектор сів на її місце за кермом. «Де б ви хотіли перечекати? У поліцейській дільниці чи у себе на віллі?» «На віллі, якби хтось склав мені там компанію. Однієї...» Мені страшно залишатися там. Кампанія підбадьорливо кивнув. Не турбуйтеся. У нас наказ охороняти вас вдень і вночі. Сьогодні вночі я чергуватиму на вілі, а на під'їзній алеї поставимо машину з рацією. Його впевненість передалася Елізабет, дозволила їй нарешті трохи розслабитись. Інспектор кампанії їхав швидко, спритно лавуючи вузькими вуличками Олдії, потім помчав у гору гірською дорогою, що вела до Коста Смеральда. Усі місця, які вони проїжджали, нагадували їй про Риса. «Чи є якісь відомості про мого чоловіка?» – запитала Елізабет. Інспектор кампанії окинув її швидким співчутливим поглядом, потім почав дивитися на дорогу. Він у бігах, але далеко йому не піти. На ранок вони сподіваються його схопити. Елізабет знала, що від цих слів їй мало б стати легше, але натомість вона відчула гострий щемливий біль. Адже йшлося про риса. Про риса, за яким палювали, як за диким звіром. Спочатку він накликав увесь цей жахливий жах на неї, а тепер сам став його жертвою, сам змушений боротися за своє життя, як колись довелося боротися їй за своє життя. А як вона вірила йому? Як повірила в його доброту, ніжність та любов. Вона сяпка пересмикнула плечима. Інспектор кампанія допитливо глянув на неї. Вам холодно? Ні, все гаразд. Її бив дрібний озноб. Теплий вітер зі свистом, уриваючись у кабіну, діяв їй на нерви. Спочатку вона подумала, що дала занадто багато волі своїй уяві. Але компанія раптом, раптом сказав, боюся, що ось-ось почнеться Сироко, нас чекає та ще нічка. Елізабет зрозуміла, що він має на увазі. Сироко може звести з розуму кого завгодно, як людей, так і тварин. Прилітаючи сюди з розпеченої Сахари, гарячий, сухий, наповнений піднятими з землі дрібними піщинками, він проноситься зі зловісним завуванням, жахливо діючи, всьому живому на нерви. Коли дув Сироко, різко зростала злочинність, і судді терпимо ставилися до злочинців. За годину Семріви несподівано випливла вілла. Інспектор компанії згорнув на під'їзну алею, в'їхав під навіз для машин і заглушив мотор. Обійшовши машину спереду, відчинив дверцята для Елізабет. «Попрошу вас залишатися в мене за спиною», – сказав він. «Добре», – сказала Елізабет. Вони пішли до парадного входу затемненої вілли. Інспектор кампанія сказав, «Упевнений, що його тут немає, але запобіжні заходи не завадять. Дайте мені ключ, будь ласка». Елізабет віддала йому ключ. Він м'яко посунув її так, щоб вона опинилась у нього за спиною, вставив ключ у замкову щілину і відімкнув двері, весь час тримаючи іншу руку біля пістолета. Потім він витяг її вперед, класнув умикачем, і в передній одразу спалахнуло яскраве світло. Якщо вам це не буде складно, покажіть мені всі приміщення, будь ласка, попросив інспектор компанія. Хочу бути впевненим, що все гаразд, добре, звичайно. Вони пішли по хаті, і всюди, куди не заходили, високий інспектор негайно вмикав світло. Він заглядав у всі вбудовані шафи та підсобні приміщення, не шпорив по куртках, перевіряв, чи щільно зачинені вікна та двері. У будинку, крім них, нікого не було. Коли вони знову спустилися до передньої, інспектор кампанії сказав, якщо не заперечуєте, я зателефоную до ділянки. Звичайно, сказала Елізабет і провела його до кабінету. Інспектор Кампанія, сказав він у слухавку, ми вже на віллі. Я тут залишуся на ніч. Надішліть патрульну машину з рацією. Нехай припаркуються біля в'їзду на віллу». Він помовчав, очевидно слухаючи, що йому казали. Потім сказав «Все гаразд. Виглядає, що правда, трохи втомленою. Пізніше зателефоную». І, покрав, і поклав трубку на важіль. Елізабет тяжко опустилася в крісло. Вона нервувала і почувалася незатишно у власному будинку. Але знала що завтра буде ще гірше, набагато гірше. Сама вона буде в безпеці, а ось вб'ють, або він опиниться у в'язниці. І чомусь, незважаючи на все, що він зробив, ця думка щемним болем озвалася в її серці. Інспектор уважно подивився на неї. «Я б із задоволенням випив чашечку кави», – сказав він. «А ви?» Вона кивнула. «Зараз піду заварю». Вона почала підніматися з крісла. «Заради Бога! Сидіть, місіс Вільямс! Моя дружина вважає, що я готую найкращу каву у світі!» Елізабет посміхнулася. «Дякую!» Вона була надзвичайно вдячна йому. Тільки зараз усвідомила, як сильно виснажила її та постійна нервова напруга, в якій вона перебувала весь цей час. Вперше Елізабет зізналася собі, що навіть коли говорила по телефону з Аликом, її не залишала надія, що все це було якоюсь безглуздою помилкою, що скоро все проясниться, що Рис ні в чому не винен. Навіть тікаючи від нього, вона чіпко, як той, що потапає за Соломинку, хапалася за думку, що він не міг зробити всі ті жахливі речі, в яких його звинувачували. Спочатку вбити батька – а потім хладнокровно лягти з його дочкою в ліжко, попередньо спробувавши вбити і її. Потрібно було бути чудовиськом, щоб зробити все це. І тому до останнього моменту в її серці тліла маленька іскарка надії, що все владнається само собою. Але й вона згасла, коли інспектор кампанія сказав, він у бігах, але далеко не піде, на ранок вони сподіваються його схопити. Вона не могла більше про це думати, але не могла й думати ні про що інше. Як давно задумав Фрис прибрати концерн до своїх рук? Найімовірніше того дня, коли вперше побачив ту надвразливу 15-річну дівчинку, надану самі собі, яка самотня тужить у швейцарській школі-інтернаті. Тоді в нього, мабуть, і дозрів задом обійти Сема, використавши для цього його дочку. «Як же легко!» – він цього досяг. Обіту Максима і довгі дружні бесіди протягом наступних років, і море чарівності. «Боже мій, неймовірна чарівність!» Він був такий терплячий. Зачаївшись, чекав, коли вона стане дорослою. Але найбезглуздішим у їхніх стосунках було те, що йому не довелося навіть її домагатися. Вона сама почала добиватися його. Як же, мабуть, у душі він потішався над нею, він та Елена. Швидше за все, вони обидва були причетні до цієї змови. Їй страшенно хотілося знати, де зараз рис і що з ним буде, коли його спіймають. Від цих думок вона заплакала навзрид. Місіс Вільямс. Інспектор компанії, схилившись над нею, простягав їй чашку кави. Випийте це, сказав він. Я... «Пробачте мені, – вибачилася Елізабет, – за мою нестримність!» «Ну що ви? Про яку нестриманість може йтися? – м'яко сказав він. «Ви тримаєтеся дуже, Бене!» Елізабет сорбнула гарячу каву. У неї був трохи дивний присмак. Вона підвела на нього здивований погляд, і він усміхнувся їй у відповідь. Мені здалося, що трохи віскі у каві вам не завадить. Він сів у крісло навпроти неї, складаючи їй мовчазну кампанію, за що вона була надзвичайно вдячна. Залишатися тут на самоті було б нестерпно для неї, поки... Поки вона не дізнається, що сталося з Рисом, чи він залишився живим чи загинув, вона допила свою каву. Інспектор кампанія глянув на годинник. «Патрульна машина прибуде з хвилини на хвилину. Двоє поліцейських чергуватимуть у ній усю ніч. Я піду вниз. Вам раджу лягти спати і спробувати заснути». Елізабет здригнулася. «Ні, сьогодні мені навряд чи вдаться заснути». Але не встигла вона вимовити ці слова, як відчула, що втома, наче брила, починає тиснути на її плечі. Мабуть, Давали себе знати стомленість після тривалої поїздки та нервова напруга останніх гнів. «Я, мабуть, піду трохи прилягу», – сказала вона. Від втоми вона ледве повертала язиком.